بسم اللہ الرحمن الرحیم مجاز کے حبر روانہ رہا آدھ مجاز تاریف امشیو او بیا میرے تک پرکڑو چھے مجازی کی نئی عوضہ کریں گے. مجاز مرسل مجاز مستعار خصوصا مجاز مستعار اور مجاز مرسل کی اصولین پرکنے پر کی اصولی فکر والا اور داغه ولا پکې پرکې بیان والے پکې پرکې بدی والے با ای ملزام والے پکې پرکې علاقه ته تشبيه مجاز مستعار وته بجمیه اقسام یا سلو وروړه او چې علاقه ده غير تشبيهي نو اری ته اری مجاز مرسل وی دا غير پر پنځيشه لکې هغه مزيان تعالی بیا تاسو ته مادي مثالونه کې وی دی اې ریلی پر نسبت نه پرک نشته د ګرمیتو مثالونه تاسو ورئ چې یو تر په معنا حقيقه لفظ رجله شجاعه او بل طرفه اسمره دی دوار که علاقه تشبیهه شجاعت دی تم دی مجازوی یو طرفه خمار دی خرد هکلي معلوم دغه ولي وروغینه جي او بل طرفه قام کل انسان دی دو دوار د پره مار استعمال وی یو حقیقت ته بل مجاز ادوار که علاقه مکتوب کما کلتوب دی علاقه تشبیه دی تم دی مجازوی اوار پس <دتس> او ذاتن که دکتا خو اشارت و مجاز مستعار تا چه دام مجاز ده دی پنیز بانده زکا پا مانا حقیقی او مانا موضولهو کی اتصال لے علاکه دا خوالا که دا که دا تشبیل دا دیتن دی, دی مجازوی اوار پسی ذاتی طور علاکه دا کما تی تسمیت المطر سمعن لکما تر تار صحاب مطر نمراد وریاز دا اغیت اسمان دا اوست اسمان زان لشده دامی دا وجود ده دا و حقیقت ده نو دوړ کې سوالات نشته خبره څنګه دراله؟ اتصال سوری ظاهري دی الان او بالکل د یو بل اړتیا په مکان کې او کته دی یو برابر دی خبره څنګه دراله؟ نو علاقه پکې د مجاز مرسل ده د غیر تشبیهات دی تم دې مجازوي خبره څنګه دراله؟ نو فرق دی لګېدا چې اصوليي نو په مجاز مرسل کې چې علاقه ده غیر تشبیه او په مجاز مستعار کې چې علاقه ده تشبیه دا خبراخو تیر شوب دا خبر سبب کيعا دا ولعتی صالو سببن من حاذل کبیل اتسال ص piano چھ دے دام دادی کبیلین لئے دیکم؟ اتسال شتا اتسال ذات تور دی پکیده کبیلON سانین یا اندر مجازم و س solic کبیلین لئے ذاتی طور پکی دی سبب او مسبب کی علی uwagę معلول کی ابرا نے انترل لکارا دائم دائمین تدے کبیلین لئے ولعتی صالد, ہا او بلا خبرہ ده دی ن خبره مجاز او حقیقت خبره ختم شو ده اوس باره حل تفصیل شو رکی شریچ کم تفصیل ضرورت تا شو رکی پدېنه مخ کې دا یا ځاتا مجاز په پسنګ پیژنه د مارافت طریقې او حقیقت په پسنګ پیژنه مجاز په پسنګ پیژنه حقیقت په پسنګ نو د حقیقت په پرده ډېر ځدا داغه د پارا بس موکول له لغت کتابونو وړه ده لوې حقیقي معنا د ودغه دا د پارا سما د او مجاز چه ده مجاز نداغی ده پیچندو طریقه اغدا ده ابا سوچ که زکا بازو خواه معلومی گینا کیاسی سی شده نو ابا لپس تا بوری خبرم زهن دعا لگن لپس تا بوری چیارا ده ده ده ده ده مانا آغستی شوی ده مداغمانا موضوله انده نو بیا مناسبت ده مانی ده جن آغستی شوی ده نو بیا علاقه ده مشابهت سده نو سنگه چی کیا سی شرعیوی خبر امزې ان طرحه لګه نو دکره کیږي کی اصل لغوي ودا استعاره چی ته په شان لیکي کیږي اصل او دي لیکي کیږي چې را یو دي څنګه د اصل لفظ کوم رواي لري ته سګي که مون ته کیږي دکړه لفظ نه حقيقي معنا رواي علاقه و سره وګوري په فره ake ته معنا مجازي کې هغه علاقه و ګوري هغه د استعمال شند کړه لفظ رواي دلته سګي استعمال خبر امزې ان طرحه لګه نو استعاره خبر امزې دا به تاسو په دکړه باندې پیژنې د چی دل خدا وزنه ده دا اولی استعمال چیون چه علاقه وغیر معلوم که انو تاستا مجاز معلوم شي چې دا مجاز مرسل او که مجاز مستعار ده او که ناید او برمزی انتوالکنه دا علاقه دا مناسبت دا وجین چه علاقه و لطنه تاستا وی پتلگی بارال دا ایزا پی حبرو لنورو لبلا طریقم ذکر کرده دا آغا دنپی دا اثبات دا طریقه ذکر کرده دا اوز اصد متداویل شی اننه اسد فداویل شی اننه ليس بسد الحقيقتنا د خپل معنی نه پکوله نشي او مجاز کې څرنګه چې تا هو لشي اننه هو اسد اننه لشي اننه دا صحیح بغان مجاز کې د معنی نه بنشي او حقیقت کې حقیقت کې د معنی نه بنشي کوله اسباط کول شي او مجاز کې خو اسباط کول شي اسباط نه کول شي د حقيقي لفظ نا د حقيقي معنی اثبات حقوق له شنه بي نش کولای لکزم لري بارکته ون محسن سيد خدای ولي شان ولي سبسد راجي شجاع بارکته ولي شان نبو وسدنده بهادر سرهني خدای ولي شان دام ولي شي سايشو ان نبو وسدن ولي شان ولي سبي مجاز بارك يا حقيقت کوي ولي شان هو وسدنه خدای ولي شان ولي س نه بار خیاست اشواچ معنا دا غي نه د خپل معنی نه پېکولې د لفظ دا د حقيقي لبزنه خپل معنی نه نبي او مجاز کولي اثباتم کولی شي نه کولی تریکه خوله دا ته تاسو ته معلوم ولشي بس په هغه تریکه باندې معلومول شي بل الله د حقيقه د مجاز ته دندوي د ترکيبه اوس د دا خبره ذکر کلا چې د مجاز د پارا لک په کار علاقه په کار دا کلا ک د تشبيه اوس د ذکر کې د خبره چې کم و اتصال سببانه یو شی دبل لپاره مسبب دی ابر شی ورلام مسبب دی لدی کوم تکه علاقه ده اتصال ذاتی ولا علاقه علاقه غیر تشبیه دایمې بنسبانه مجاز سبب ځان له شی ده سبب یو شی ته لار وی اچکم شی ته تورس یې هغه ته مسبب نو مسبب ځان له شی ده اس مناسبت نشته خو دې تم تاسو استمایه مجاز مرسل نه ماز تحسور کرم اتصال بطور السبب چیش ده بلده پار سببچی من هده قبیل ده ده کبیلینان ده ده اتصال ذاتی ده کبیلینان ده الغده اردو بیننا ایکی علا کرت تشبیل ویخو نوعان ده اتصال سببن چی کم ده نوعان ده پدو کس مری قاحد همایو ده دهنا اتصال و الحکم بالعلتی اتصال ده حکم ده دیو علتی اتصال ده حکم ده دیو علتی دتر علت پوری اتص ات اتصال, اتصال لغوی مراد لغوی سبب عندنا په داکس مقاله اتصال لغوي سبب نه مراد لغوي سبب واستای چې یو شی بدل لپاره لارو با دونکو لار داسي وچ بالکل جدا کیږي نه لکه علت معلوم سبب نه دغه ځکه ول اتصال سبب عندنا مراد سبب لغوي معنیونه والے چې یو شی بدل لپاره څه ویلانه لغوي څه کاله سبب نه سبب استلاقی ولا نه به علت نه شاملې اتصال سبب نه د دې دا سبب امراته سمه سبب دعوي جو شيبل <سؤال> ده بارلار یو شيبل ده باردا اسلامي چې غرشيد د دنه د سره جداګي نه که علت معلوم چې کمزه علت وي او تبع معلول وي چې او تبع سبب يداسي چې یو شي ده سبب وي چې دا سبب وي د کومسبب دوي ملزيمي نه رځدک سبب کمزه وي دا سبب تمسي وي واسره دا دوا له کی د انتس دوا له دي دا تمجاز مرسل دي او تمجاز وي او اغي ور تمجاز مرسل دي کې علاقه غير تشبيه علتانه شي معلومه تشابهات مکی نشته یو اثر ده بل مؤثر ده یو طریقته او بل, بل دے. منزل سبب لاله دې شيته او بل عنصر ده منزل له منزل ځان نشې ده سبب ځان نشې ده علت مؤثر ځان نشې ده او معلول مؤثر, مؤثر, مؤثر چې اثر کو اشاره سره ځان نشې مجاز زداگیر پر مثال لګې ده حالت د مالو لپاره لکه نن مل... چې کوم ده کې اتصال ملک به شریاله اتصال به ملک شزر شریاله پورې نو شریعه علت شریعه علت چې کوم زې کيم ته اغسل کې مستعمل په دېدا سي وزمه تافه ملک ونشته او نن چې کوم ده شریعه علت لپاره د شي دمل خبر هم ځنه دهل ملک دې نه جدا نه اگر جنه دې لپاره پرګرنولو علتونه مشته دا له یو علت چې کومه شرابي التبمل <سؤال> کوي ابرګرن داره اېلې شیطان نو باندې څنګه به دا سوي چې مې په وین صحیح شو شراب دي بل علت شراب راشي په تصدق په میراثه و غیره و غیره نورم دې لپاره چې کومه کې تصدق دې عمل راځي نه بلکې چې کومه کې میراث نه ته ورسله بلکې سمل بل حدث يلو عله ذكر كايتش شرا الا لت ده فار ده ملک او چکم ده کی ملک رازي الا تو شرا رازي خبر هم ده ان درالا و انه من الطرفين او بده کی استعاره تو طرفين لازم مجزوني چې ملک رازي و شرا رازي چې شرا رازي و سرا ملک رازي يدي کی استعاره طرفين يوه بل ته احتیاج ثابتي يوه بل سره ملازمه شته لم تشرا رانه ده گر زول شي مشروب بيشر جهاز کشو مگر د دې لپاره چې د حکم د سررشۍ لم تشرا ده نه د مشروع نشوي الا له حکم ها مگر د لپاره د حکم خپل چې د سر حکم راشي نه ملک سره په سره نفست والاتصالو اتصال ترته نشي یبدې بن سره متصل شه بل نو دل استعاره تو استعاره ام شریط ذکر د ملک کی مراد تن شری والے ذکر د شری والے کی مراد تن سوال امین اللہ <سؤال> اللہ شک ہے نشی د دې یو ځینګه دا خبره کیده چې دا اسکه ما خبره بیانې دا مخ کې فکی مسلہ بیانې زمونږه او قاعده او قانون دراځې پورې راغلی چې کوم کی علاقه داسوی چې علاقه په مرتبه د علت کې ابتکار به جانبينو نه وي استعاره ترڅو چې مراد ته بل ذکر د بل مراد ته بل او چې کله ابتکار د جانب واحد نه دک سببونه ذکر سبب مرادنه مسبب صحیح ذکر د مسبب مرادنه سبب صحیح د دکایده مونږه دا یو دو شیونه مونږه معلوم کوو چې مونږه قالا کته علاقه په مجاز مرسل شته لهذا یو ځکه علاقه مضبوطه ترڅو په تر افین نه چی اولا پس دبل دا پر استعمال پر اوپل دبل دا پر سکے؟ آیاو زی کے علاقہ دا قاعدہ و قانون زی انکی که دا دی دین او مسئلہ زی پرکے جی پکی مسئلہ باندے پوش ہے دا غین روست تو بیا پا دی پکی مسئلہ باندے دی دی کانون سکے تدبیق ہے زکر چی دا دی وزاحت طالب تاؤنے دنے طالب پر پتا پوینشی چی دا مخ کسی خبر آواد آور پسی سے شروع سنے ا اشتان شد د دې قاعده سبب بدیت شروع کیږي تا ان انا به ادهما الاخر ويبان البلكس صحیح کنه خدای مس کی چون کی چ درسو پوری مثال مس کی نه راغلي نو ته په دې مساله پوهیږي نه نو وی کی مساله بیان غواړه ولې هاذا كنا في من قال عبد وباعه ثم اشترى نصف الاخر يعطك وحذا نصف الاخر یو بارکی دیو ولی هازا کن نمون دار کس بارکی با یکین اشتره تو عبداً چیغاوی دا خبرو کیچی ما عبد واقستانو فهو خر با اولان بسیم؟ اولان اشتره لکزیوی اشتره نسپ عبدیل نیم اولانی واقستان سایشا و باعهو اگه بیا سکت او بیا سم اشتره النسپ الاخر بیاینو نورا نیورا نیورتاکو هزا نسپ الاخر دارستانی بازا دیو اولان ب اگر جس ٹینکی ددا غلام الله واستغنیم مختتل د دے نیم ولا انده خد نیم مشتری تنعق مشتری لکی بعض مسائل تعرب باندې بنای دا مساله اور پیادا د نیم ولامت مشتری لکی خبر انده تا راک انا ک دخلک من نو یو چې یو کس نیم ولا یا نیم کو د ولا سره کدیو حالت اغه روح کدیو حالت یا مسله مسله کس نیمه اندابو ہے خربوزہ ورستہ نارا تھا خلک <سؤال> نہیں ہے کہ خربوزہ دی ورستہ اغه صدور کې د نیم اغه ستون چې د ماغه ستون کوي او د نیم مالک تا مالک نه ویني صحیح شو د غلامي یو سلسله تا دی مالک یې له خربوزہ سره کیدای مالک نه ځان نیمه زمانہ نیمه دی بل دنیم مالک مالک نه او دنیم اوسون کې د اوسون کې وي نو اگر چې ته خدای لوچدا علماء کله موراثه آزاد وي اوس خود چې دنیم موراث نه اړه ټیم کم د ټول نه واسطه اوس دنیم موراث سمه د ټول نه نو قاعده خدای ته کاز کوي چې دا ازاد آزاد نشي هرک متعلق هر کله مساله باندې جاری کیږي او دنیم اوسون کې د اوسون کې ویل کیږي لهدازه رسته به پیسې چې نیم به په آزاد شي یو دا صورت دا کی کومه مساله بلا فکی مسئلہ بیانی وراؤ کالا ان ملک تو لائیو تک مالا می اجتمایل فی ملکی کدال پازیوی ان ملک تو پا ہوا خور بازا مالک شنو جا نیم علام واغستو بی اخر مالک نیم بی اواغستو دانیم قدبان جا کی انا خبر امزی انترا کرسو پوریچ دے دے پورا مالک شنو دے زکر تاس تماری دے نیم مالک کا مالک <متصف> سا دی حشیقیم نکل کرنی دیو دا ابو بکر الاسکاب <سؤال> بارکی کبار ایمانا دبا لخم دی ودا مسئلہ بیچی سمجھا اولا وقت درس به خپل خادم تاوی هل <سؤال> ملک تا می اتے دیر همین پکا لیاقول حل ملک تا می اتے همین پکا لیاقول لہ ثم می اقول حلش می اتے همین یقول نام حلکتا دو سو مالکی حبر افزہ اندرالا نو چې دوه سو ملګرت به نه سو وي لا دوه سو راسره نشته مالکی نه کوم دي دا سره مطلب ده او چې غستل به کړو به خبرونه مثلا چې 6 اگست او مصر به موجوده ارس شي چېبو کا دا سلوره کدا ارس شي سلوره سلو او هغه سو غستل کړی دي نه د دوه سو یعنی داسې صورت دای کاو چې تاسو تما څنګه ظاهر مالک دکو دا خبره د ظاهره کلا په دې مسلې سره ظاهری تور سم چې تاسو ته مالکا هیڅ جو نه جوړ په خپل ور په معاشره کې دا خبره به ظاهره کړي مالک وتعالو چې ټول څه په ملکیت کې جمع شي او مشتری وتعالو چې بس نفس یې اشتراو خبره متره لګا دا په سره ویل را سم دیو له دا به نشي دا او له معلم یې چې ملک ټول په ملکیت او سور چې دا ټول اوران د په ملکیت کې جمع شي ویني په مسله دعوت فمثلا بن پوشی چې بدی مساله بن پوشه ان شاء الله بل خبر باندې بن پوشه اوس توک شیخ بل مسلې تراشه تین انا کچر د کست کو به احد هما قيو مسلو باندې یو کې انشتری دی بلکې ان ملک دی به احد هما ار یو چې را لې کې کست کو الاخره دی بل ذکر د ملکو کو مراد مي شرا او ذکر د شرا کو وی مراد مي ملک دی وتعمليته بالموزعين ددن ید بادوارو کاروکے زیکی کارور کئی عمل بکی تعمل انیت تعمل انیتو کلموزیعین ددن ید بادوارو زیکی کار کئی دی ودی خبر که صادق دانلشی ددن خبر باندبا اخکامات جاری کی یلکا ما تقول شی لنبانار اغالی ماتن کچه مسئلہ سن زکر شی انشتریت اور اغالی شرع سر ناس پاس تو اغالی خبر اغالی دلیوا ددنم. ددنم او دن اغسطه؟ نو. نو. دد اغم مخیده خبره کلو چی انشتره تو عبد انکو بو خرد. کما غلامو هسته واسی؟ آج. سرزی دک غلام راگ بازار دا او خرسیدو. او دک اکام لرو اک غلامی و هسته نمی و هسته. ابرم زیدن درانم. دنیم صورت راوالی مسئلہ دنیم زی کرده نیم ایواراستا دوار سورت راوالی طولی ایواراست راوالی اما ہم زین ترہ لگانے تایو غلام وصر اجر عواجو رکاکا چی پرون مجلس کناز کنو تچې رماغلام واغسته آزاد به لحاظ آزاد آزاد پرچوند تکب شپ لگاوته خبره کړه انشره تو عبدن فهو اور نو مسلمان د خپل جبې باندې ټینګ شپ زوسه ما وته paramagnetic دې کې علاقه خبرم ځم که لمازي کړ د شراه کړ مراد تم التدا علت به شرا او زمات مراد مالول مالول انشای انشره تو خو مطلب داو انې ان ملک ملك لذا الشراء عبتك أهم معلكل وكشراء عندي وكشراء أغو مدى مراد شراء أغو مراده مدى بالكتابة لابداء ملكتو عبدا ذكر الشراء مراد ينزو ملكتو ملكتو فهو خور خبرنا مزح انتراب؟ لذا دنيا تبدي كس ابرا ته درنه د دو نه ها مراد مې ملک تعدنیم صورت راولې دي کې سمرا نوازیه دی عالم د عوامسته ابي خرص کول غلام صورت کې سمرا نوازیه دی به نیم نور ورسته نورام سره جروا چولا چې تا شیراوي او تا پور اوران نیم پرون جاست به ده خرص کني ننن واسم لږه سماده د دوه وي سبا عذاب شي او بلاکه د پرمسا یو وینه نمې چې هغه د پامنه خاص کار وره بارب سايو کوم او پښتا تر په سره ساده جره او تواجو رات دوا ته ما انشټریټو ورو مراجنم د بل <سؤال> ملک او د نیم مالک تاعرام کینا مالکو نه شي ویل کیږي مالک شوی د پدې نیت کې د صادق ته بي مابې نه هو وبين الله پدې باندې ګناغ نه لری چې دغه له ځان سره او ساته او کاذيبه خبره مد دې کتاب باندې تخفيف نو کزا انبا کزي د دې تصديق نه کوي دا خبره باندې به عمل کوي او د ذکر د شریعه دا کزا जाहीर کی په ظاهر باندې دا ځاهر په پوری باطن منفسل نه کی بلکې په ځوانه په ځای دا ذکر د شریعه مراد د شریعه د غلون تبو ځازاله خبره زين ترګه ها نه کدی كله دو سوې ایا غلام هغه سره ناس ته به د د پلاو غلام بچو ورامه د د پلاو دوی ان ملک ته هو خور دغه خدای چې سار اطلار مرشد <متحدث> دی یاکا غلام په ملک په میراث <متحدث> کې جاده پاتش زی زی غلام سره جروا جلسې چې تا پرون وی چې ان ملک تا جن په هو خور نن مالک شو اوبن تجارت کړی نیږي او تا په نور وین ملک ان د تا پاکرو شهو ڈیسنگ نا جنازی نا رہا غلام از رجل واجو لسا در بھوکا کسینا سوز اللہ علماء تو اس مالک شوئے تا مالک تولیو لحاظا فا مسلمان امسا آزادین دو دویسے اما ویلو این مالک تو ام ملک معلول مراد متعاللتو انشت ریج اور پاران کین امالا شرا کری نا دا نیجے پاران کین امالا شرا کری نیجے پاران کین امالا بگر زوا او پی ما بین هو بنا الله <سؤال> دا سرې بنانګار نه د کچل ځانیا د دوه علاکه په دواره کې شتفا سل باز چې د یو په ځانسي کې استعمالي هغه استعمالي یعاده دې دغه انیتونه دا خبر سره پی ما هو بنا الله د بنانګار نه د ولند د ولندې چې د اوس د بلې د او کازینه خبره لرو نو په دې کې په دبان سره ځه تخفيف او اساني راځي ګان نو ځکه ځکه چې راغورې استعاره صحیح د بیان خبر همزه دغه چې تیار صحیح نه ده په دلته کې د آزادو تګمت ته او قاضي به داسې ځیونه کې د بل چټایت نه کې اظهار بنو په سلګې عارض ظاهر مکللته یه حالت به ان ملګټو ویلي او نن به په طښتته تللی به و شي شهاتا پاتشي دغه ریختاریته داسټه ملکی یه اولاد د حسین 10000 ان شاء الله خبر همزه قاضي بعدا ضرور هم خبر همزه ان لھاذا کفدی صورت کی او دنینیمه مال صورت پکید واحدون کبر خبر یاد تو ساته دا یو مسله د پیش کړی دا ار زکی ارب ضد ک اتصال ولا کشته چې یو ذکر کای مراد علی دا دیانتن دیانتن کا دیانتن سیدی او کذا ان کتبہ تخفیف راضی هو بیا دغه تصدیق قاضی نے کئ تخفیف به نه لھاذا د تصدیق بعد کئ خبر هم اندرا نوacije تین عرب احدهما كاستو كپيوباني پمند پاني يا په اشتراكه نه ال اخر ديبل <سؤال> کې نه مند کې د اشتراک او تعمل <سؤال> دي يته دي د عمل بنيت کې په موزان کې په ډول زينه کې تصديق او صدق ديانه نه لګي تاب کولی شي ديانه نه لكن فيما لكن طغزا کې فيه تخفيف چې بدست په کول الهي صدق دي تصديق بني شو کولی په کذا په صورت د قضا کې او صدق ديانه او د تصديق په هر شي ديانه که موږ فټیلر هغه ملت 34 کاری اوبه تصدیق کړي خپل باندې دا مسله په دې خپل باندې دا مسله مالګي ان چې ما بين هو بين الله دا مسله او نه کار نه کوو قاضي کار بیا جوړه خبر هم زه انټرال کړم دا قضا او د احکام کې دا مسله ختم شد یو الا بیان شا وساني اتصال فرعي بمو یسبب المحزن ليس بعله بل انا علاقه علاقه السبب والمسبب دا یاد ساده سبب چيده سره حكم لازمي ني دبا دبا د يوه ثاني سبب ني نه ديګره علماء يار ني کسې مپاګي بډې روندي شي دې نه دې زي لك و اضر بې المجاز پر بل الا كذا سببيته مسبب بلا ده بل بار سبب دي خبرمزه اندرا لګنا يني صرف اغه شيء اغه وجود تا يولار دا سبب دي ته ولي کیږي چې اغه سر حکم لازم ني نو سر د حکم وجود لازمي نو سر د حکم وجود لازمي سوله شاشه ته درې مثالونه ویل کېږي که څه لا کېده په دروازه کولا او دا دروازه کولا ولا ده نو خپل پېلو انت د کلی کایديو قانون د پالیشي <سؤال> چي کله اي لک صلاحيت د حکم د مروحه حلاکت نسبت به سبب ته پالیشي ځنه فقيك سبب ته ويا د حکم نسبت که وره کې د مرغاده حلاکه کړل ځکه د وي خپل تخت اجرام اغي فنظام نشي راوسته پر رواني اگري فعل چي کړم دي اغي ته د حکم نسبت کول نشي ابرني دا استاد عملي نو سمه کته کته براشي من دا کديبه د عمر دوي جنت ته دور وي خو ورکو داهو يا ولاد اغير تدعاء جدا الله بي لي بس بده بالجنه هذا الراسي المخي علمت الله فزل للجنه برسلك كده الله قال فزال ده سبب سباب ده مثلا مثلا اوكاد باجي بخيرات اعلان كده انتي ببابا الاستغلال سبب ده دائره لله تعالى عباره لا انت دارا ما رباني كم الله تشك جنبه غير بال او تاخذ البرستاه سبب ده نقول عله ستا عمل دی جنت لو پوری سبب او جنت نکول دا اللہ خزلو علت دا بالمیسال شو انہ سبب سر بہر حال حکم اغلی نموجود کی گئی اگر نمجل پرا لگا رضی و جی پیمبر حدیث کی راضی صحابو و جی پیمبر اللہ علیہ السلام انسان ان کو عمل بچکی دے ریش جیو انسان صحابو جی تکو سکو والا انت یا رسول اللہ ادھا اللہ پیمبر تمنشی بچکی دے ما رو تے لا اِلَّا اِيَّ تَغَمَّ دَنِيَا اللَّهُ زم نشم پچکے رئی فکر چلے اللہ ما تختلہ میرا په کو کې کے راپاڈاو دیتاوی سبب آمالو کے بلکل جان د جنت دا حاصلولو دا اللہ دا ملاقاتو نشت قوی اولار دا اس دا نیک آمالو دا جنت دا بینے اکتاو بوٹا دا رو آغاستاو اللہ اپور رحیم دے اللہ دے افرام زیان پرالا نو اغد اغید پارس رب دیا اغید تب ارسنو اللہ باربان اختل عذابو کی جہنم تبریس کی دننا کی تو سبب تا جہنم تنیشی بول لے کچھر او غواری افرام زیان پرالا عیلت او غواری او دو جہنم پدر واپس چاہ دولی جنمت نو بہرحال عامال نفس اسباب افرام زیان پرالا کن ادا عیلتنا ندی کو کریں گے اس نا علت صرف ہکم موجودگی کی ابار حل خبر میں داخل ہوا سبب چلے گا حکم تو یولار وی دوسری موجودگی لازمہ د حکم ندی پرے بھائی وصانی یودین جڑے اتصال الفرع اتصال الفرع بسبب بمادہ عشی سر ہواس اه اتصال الفرع اتصال مسبب بمادہ سبب محزن چا سبب محزن ليس بعلۃ او دع نده پره مراد مسبب ده ها لیسو گا علتن او دا سباب چی دیا علت نده اوزیعات اعا علتن اوزیعات چی آکی خود شرع اللہ هودو پارد اخوطن کہ اکسا لزوالی ملک المتعدبی الفاظ اللہ طبعا لزوالی ملک اکبی دیما نزان کوئی که علاقا انتی حرات ورا الفاظ دی ودا دا لدينا تراو ودا الفلز استمالي کې د پاره دایته خبره مې درته وکړه ودا استمالي ویژه انتخالاتو لپاره د زوواج د ملک رکبی نه درالوینځاستا د mệnhنه وسیله خبره مې درته وکړه په چستا د الوینځاستا د mệnhنه او تانو د دې چې کومه ګټه د جماوي چې ملک متيو ته وي فاز واسطه د زوواج د ملک رکبی باندې هغه زوواج د ملک متیم راغی خبر مزيح انترى لكنا دا الفاظ شدي دا الفاظ أنت حرة ولا يا حرارتكي يا أنت مرتفط يا داس النور الفاظ شدي دا الفاظ هو علت دا دي دا پاردات دا وينزاستاد منتنا اوزي دا طوان دا وزي دا پار علت حق شيء وصلت زوال دا ملكي مطري كمستانا فيدي هيدا پار علت ندى كلبا غلبي تلکره کته ولآم زالو <سؤال> ما زره زپه یوهه مکه ولایچه ده ییشی کووینزهونه دبا دیوهه سره لاند نه آ زواند ملک متریچه تا علماء زوینزه ازاده کانو آ په دیوهه ورکه ازلایکهگی د حریئت علیه یولار ده وکته ولآم آزاد کندهه دیوهه سره ختمینه مخه نه پته اوله کته چې دا غته یولار ده یوه سبب ده او دایته په بار هوه مذی په د احمر مزید د پایو د زوال د سبب هم چې کله چې د ویل کی په صورت د ملک یمین کی د ملت والے ملک د البازه ولا ر او برزداد د زوال د سبب د ملک متي لپاره په ویل زکی نو پته و لګی چې د دواو کې زوال ده ملکی متعیقی او انتی خرراتن موطعاتن که علاقاتشتا وچی در غزاکی پکی علاقاتشتا نو بل محل ازادی خزی تراشا چی اگه کستان ملکی نکاہیشتا ملکی نکاہیشتا او ستا اغاق فوائدی متعیق پکشتا اگر امزاین طالح نکتب دا الباز اوئی انتی خرراتن او مراد تنا انتی طالکاتن والی انتی طالکاتن سی شاید زوال ده مودی لیکن ذکر ده انت حر دنو کی چون کی د اغي علاقه زوال ده ملک مودی سرشت او مراد تنا حنته طالقاتونه نو نو حریت وره الفاظ سرتغشی زایله شه قسمه علاقه د الفاظ ک انت حره تن زوال د ملک مودی ادي د ترقا دز علاقاته سنا سم مناسبت تاريخ تر تولاد ده نكتب صورت بوين ذاكي دا القاس استعمال استماع كيانت حراتون یا انت متاقتون امرات تا انت طالبون وان انت استعار في محل من الانحلا فيوزاكي دا الپاز آگئی تلار در زیده لگا دوم را علاقه کافی دار اولم زیدن طرح لگا دا میره تذکر ویما حلونا مجدوار پر بازی کسان قلیب انشکالو کی چه اللہ کا انت خورتون والا الپاز دا خلارا زواد دمیل کی مطید بصورت دمیل کی یمینی کی بصورت دمیل زاگی متسم گا دا ازاد یا خورتون کی انت خورتون والا الپاز کرکے امراد تا انت طالقاتون و مغوای د مجاز لپاره لازمینه د چهر زاکری د علاقه وي بعض ټم کې د مجاز زاسو الفاظی یو ملکی ملکی ملکی بل سره علاقه په یو زاکری وي مناسبت په یو ځای کی او نور بلا زین کیم څه کی استعمالی خبرم ځم ترا لگا نور بلا زین کیم نو په دغه یو صورت کې صرف د انفراتور الفاظه والی ملک یمینی تا لا راغل ده له اجازه په محل کې چې ازاد خذره انفراتور ول الفاظ ذات لار رجل شچا ده زواج د نکاحی تا چې ذکر دا انت حراتونو کې مراد انت طالبات ده استعاره صحیح ده خبرونه دا مجاز صحیح ده ځکه دې په دغه مناسبت څخه ذکر دی او مراد نه بله صحیح ده ودا ځینې په لچ انت انت طالبو به وینځي ته مراد نه سوالي انت حراتونو چې ذکر تم سبب سبب والی و دا سنیشکولی زکر دا حلکہ کامزوری دا پاس تناوی جی غلامی آزاد کنید اگر من پاتل واسرن زیل کی وینجد ازاد کنید اگر دا واسر سگی زیل کی و حلکہ مضبوط تنا دا سنیشکولی زکر دا مراد مصبب و مراد دینا سبب دا سنیشکولی مواق كاتصال كا الزوال الملك المتعدي لك الزوال كاتصال كا الزوال الملك المتعدي لك كاتصال الزوال الملك المتيشو بالفاظ الفعيد 79 دو عايد طبعا او د تعبير دي زوال د ملک رکبي چې زوال د ملک رکبي لاره دي الفاظ سره نو طبعا وسر زوال د ملک یي و نه یي راغو و انه یوجب الاستعاره و انه یوجب او د داله کچدا غایبې صالح لري یوجب دا ثابتي استعاره د یعنی د سبب ل الفرع ده قرده مسبب و سببو وسبب او لازمي استعاره سبب للحكمات بتفسيره والسبب او لازمي استعاره سبب للحكم ده قرد مسببه دون عكس هنا بقوله ده ريباني لان اتصال الفرع وجب يعني لان اتصال الفرع اذا كان اتصال بمسببت دي بالاصل ده سبب سرت في حق الاصل ده في حق اصلك في حكم العدم في حكم بعدم مسبب تا سبب محتاج ندي. ندي او مسبب سبب محتاج سببه مسبب محتاج ندي سبب محتاج ندي نزكوي لان اتصال الفرع اذا كان اتصال الفرع ده مسبب بالاصل ده اصل شرع ندي اتصال ده غسر وحذف سبب كده لعدم نزك سبب ده محتاج ندي, ندي. لانا اتصال الفرعزه که اتصال ده مسبب و بلسطه ده سباب سرا پا حق ده اصل کے پجانب ده اصل کی چوبوئی پی العدم ملعد، ده اصل او ده سبب و تا دو ضرورت نشتا فا حکم عدم کلولی لئیس تیعنائیهی سبب مستعنی عن الفرعی ده فرعینا ده ده ضرورت نشتا او ده مسبب و تا ضرورت نشتے ندیو مثال در کتا غمی سالوان امزان توئے کے وہو نزیر جملتنا کے سائز تو کپو اول کلام علی اخر جل السحه دی هو ابتکاری هیله اما الاول او قطعمون یلکه تاسو و زينب بنت مالک و هند لا زينب بنت یو جمله و هند بنت مالکن فرکات مالکن ذکر نکوه و هند بنت مستقل جمله را اتاو سر مالکن ذکر کړي نه دی یو جمله را او هند بنت بل جمله د فرکات مالکن ذکر اوز دا همدون چده دا دی بلی جملی تا مختاج دا خدا دا اغیر پرنه دا احتیاج دا د دا خل ذات تا پرنه زکا دی سره خبر نیشتا دی سره خبرو نیشتا نو دی دا جملی ناکی سوه لیکی دا هندون جره دا جمله نه کې سره د دې ابتکار جمله ولاته زینب ملکون تا دا ابتکار د خپل ذات ته پاره داگیره پران لري زکه هغه سره ټول خبره 2 نو ذکرانگی د مسبب احتیاج سبب ته دا د خپل ځان د پاره مسبب بغي د سببه راتللی نشي دا د سبب په حق کې نه لري سبب مسبب طاجره نه لري د مسبب نو سبب ته نه څنګه چې دا جمله ناقصه صحیح څنګه د دې یا ته کامله ده دا د اغیده پیدیدو پرنره زینه بن تعلق سره خپل خبره خپل حکم شته دا د دې چې دا د دې چې دا قصې چې کامله شي د ذکر رنګه د سبب اتصال او د مسبب سره دا دې لپاره چې دا مسبب پسې شي قائم شي موجود شي دا د سبب په حق په حق د عدم کې د سبب مسبب تر سره جوړو نواغ شہدہ وہ ہوا دا, دا, دا قید قصال چلے نظیر جملتنا کے ساتھ دا مثال دا جملے نا کے سیرے جملے نا کے سیرے تا ہندن سے رکولی کے ازا اتتا چیزا ہندن تو ہاں تب کے علا کاملہ پا کاملہ باندھے زینب انتوالکو مطولی کے تو جملے کاملے باندھے تب کے نتوکا پو اول کلام جملے کاملہ دا موقع کولشی آخر تو کا اول کلامه دا اول کلام دا مو کوله شی غا اخر هي په ناقص کلام باندې په هندونه باندې پولیس حقه ده طرف هندون شریس خبرو نشتا و ابتكار هي او دوجې د ابتكار د هندون د جملېنا کې سنه الیه د کاملته اما اول حته اول جمله زینب بنت علی کو نکوب لکه فتامن په نفسه دا کامل په خپل حقه لاستینائیه زینب بنت علی کو دا مستانی ده عن هندون اوبره نا خبره خطر انا له كلام کو بہت لگتی